Filipililərə məktub Dördüncü fəsil Beləliklə, ey həsrətini çəkdiyim sevimli qardaşlarım, Sevincim və başımın tacı, Rəbdə olaraq bu cür dönməz durun, ey sevimlilər! Evodiyaya yalvarıram, Sintixiyaya yalvarıram ki, Rəbdə həm fikir olsunlar. Bəli, ey əsl əməkdaşım, Səndən də xayşım var, Bu qadınlara kömək et, Çünki onlar mənimlə, Klimentlə və adları həyat kitabında olan digər əməkdaşlarımla bərabər Müjdəni yaymaq üçün səy göstəriblər. Rəbdə həmişə sevinin. Bir də deyirəm, Sevinin. Qoy sizin mülayimliyiniz bütün insanlara məlum olsun. Rəb yaxındır. Heç nəyin qayğısını çəkməyin. Amma hər barədə xaişlərinizi Allaha dualarla, yalvarışlarla şükr edə bildirin. Onda Allahın ağla gəlməz sülhü ürəklərinizi və düşüncələrinizi Məsih İsa'da qoruyacaq. Nəhayət, qardaşlar, doğru, ləyəqətli, salih, pak, cazibəli, etibarlı nə varsa... Əgər əla və tərifə layiq nə varsa, Buları düşünün. Məndən öyrəndiyiniz, Qəbul etdiyiniz, Eşitdiyiniz və məndə gördüyünüz nə varsa, Buları həyata keçirin. Onda sülh qaynağı olan Allah sizinlə olacaq. Mən Rəbdə bol bol sevinirəm ki, Nəhayət indi mənim barəmdəki qayğınızı yenidən canlandırdınız. Əslində, qayğınız var idi, amma bunu göstərməyə fürsət tapa bilmirdiniz. Ehtiyaca düşdüyüm üçün bunları söyləmirəm. Çünki hansı şəraitdə yaşasam, ondan razı qalmağa alışmışam. Mən məzlumluğun da, bolluğun da nə olduğunu bilirəm. İstər tox, istər ac, istər bolluq, istər ehtiyac içində olum. Hər şəraitdə, hər vəziyyətdə razı qalmağın sirdini öyrənmişəm. Mənə qüvvət verən Məsihin köməyi ilə Hər işə gücüm çatır Buna baxmayaraq, nə yaxşı ki, əziyyətimə şərik oldunuz Ey Filipililər, özünüz də bilirsiniz ki Aranızda müjdə yayımının başlanğıcında Mən Makedoniyanı tərk edən zaman Sizdən başqa heç bir cəmiyyət nəzir vermək Və toplamaq üçün mənimlə şərik iş görmədi Mən Salonikdə olanda belə Ehtiyacım üçün dəfələrlə siz mənə yardım göndərdiniz. Bu, o demək deyil ki, mən bəxşiş axtarıram. Mən yalnız sizin hesabınıza yazıla bilən səmərəni axtarıram. Mənsə tamamilə təmin olunmuşam və bolluq içindəyəm. Epafroditin əli ilə göndərdiyiniz hədiyyələri alandan sonra ehtiyacım qalmadı. Bu, Allahın xoşuna gələn ətirli təqdim, ona məqbul olan və razı salan qurbandır. Sizin hər ehtiyacınızı isə Allahım Məsih İsa'da olan öz izzətli zənginliyinə görə ödəyəcək. Qoy atamız Allaha əbədi izzət olsun. Amin. Məsih İsa'da müqəddəs olan hər kəsi salamlayın. Mənimlə olan qardaşlar sizə salam göndərir. Sizi bütün müqəddəslər, xüsusən qeysərin sarayında işləyənlər salamlayır. Rəbb İsa Məsihin lütfü ruhunuza yar olsun.